Nastomuj tu druhou a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť. A když tě někdo nutí, aby zho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě, tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvrácej. Slyšeli jsme slovo Boží. Evangeliu jsme slyšeli o zákoně odplaty, známého po celý starověk. Jeho podstata byla založena na náhradě a odškodnění. Cikene otec svatý píše, že v zákoně platí trest. Evangeliu milost. A dodává, v zákoně se trestá vina, evangeliu však odstraňuje samotný zdroj hříchu. Toto má na mysli Ježíš v dnešním evangeliu. Ježíš říká, neodpojujte zlému, spíše naopak. Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastal mu druhou. Ježíš učí, abychom byli zhovývaví a tomu do nás vystaví zkoušce, aby nestavili na odpor pomstichtivě. Nejbrž si uvědomili, že zlo se překonává dobrem. Svatý Pavel nám to připomíná. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Nedopust, aby tě zlo přemohlo, nebož přemáhaj zlo dobrem. A platí to i dnes. Kristus od nás požaduje jednání, které odstranuje zlo až u jde na podstatu. Jde o zásadu nenásilí, která zabraňuje řetězové reakci. Opět můžeme vzpomenout svatého Pavla, který píše, že Bůh miluje dostného dáce. Když člověk dáduje, koná dobro. Tvář je důstojnost člověka, říká papež František. A dodává, že spravedlnost, kterou přináší Ježíš, je jiná než ta oko za oko, zub za zub. Bezpečí křesťana je právě v tom, že má všechno. A papež František říká, že všechno je Ježíš Kristus. Kristus je vším. Ježíš to říká jasně, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Ať se tak stane. Amen.